MNR Studio ja 11 jakso tänään akustin kanssa jutellaan aika paljon miehestä nimeltä Jani Honkavaara. Tervetuloa akusti taas. Kiitos. Kiva tulla paikanteessa. Hei, tota, pitäisikö vain meistä opetella soittaa kitarata, tai jotain, että saataisiin tähän joku kiva alkumusiikki? Se voisi olla ihan paikalla. Mä joskus kokeilin kitarasoittoa ja totesin, että se ei ole mun juttu. Että jos sä opettelet sen. Okei, no eli se menee siihen, että mä netistä jonkun valmiina valmiin valehtelee, että, että mä olisin opetellut soittaa. Ää, paljon ollut taas putista. Veikkausliiga on alkanut. Hei, mieti. Veikkausliiga on alkanut vihdoin viimein. Puolen vuoden odotuksen jälkeen, tai ei edes vuotta mennyt, mutta siis, maailman paras veikkausliiga. Nää no, ei, ei parempaa. Liiga alkoi alko kahdella otteluun viime viikon keskiviikkona. Silloin HJK kohtasi interin kotonaan, yleisö yli 7000, siellä oli HJK-nappulatkin katsomassa matsiin. Sitten oli Pupsi ja Rops. Viikonloppuisin podcastin kausi käyntiin, tai viikonloppu kierroksen aika, joka huiventui maanantaina. Nyt on kaikki joukkueet kautensa aloittanut. Mitä sulla on niin jäänyt pintapuolisesti mieleen veikkausviikan alusta? No, sanotaan näet. Hoikoo siellä, missä sen olla, että no talven jälkeen niin muuttivat systeemiin, palasivat takaisin vanhaan ja Interi vastaa kuitenkin 2-1 voitto, eikä, eikä nyt semmoinen mitenkään, että olisi missään vaiheessa, no ehkä interi tasotusmalli jälkeen hetke oli semmoinen, että voiko tämän hukata. Sitten no Mifki peli mä en ole nähnyt, mutta toi kertoo joukkoista paljon, että jos pystyy lopussa vielä tulemaan 1-0 tappoon, niin 2-1 ohi, se on aika, aika, aika tota, no niin, kova osoitus joukkueen tasosta. Ja, ja, ja sitten sit tietenkin se, mihin varmaan tänään paneudutaan enemmän, niin just kupsin, kupsin tota alkukausi, että jos haetaan positiivisessa valossa, niin kaksi peliä ja viisi maali tehtynä. Mutta sitten siellä on se kortin toinen puoli, että kaksi peliä ja viisi maali päästettynä. Että ei toimi ihan, sanotaan, kärkijoukkueen menoa, ellei sitten ajatella jotain. FOPD-Haani aikaisesta heheveen, taisi tulla kolmanneksi vai neljänneksi sarjassa ja oli tehty varmaan 50 ja päästetty 52. <tos> <tos> Joo, tuota, Yksi semmoinen Klubi on kahdes kotiottelussaan kerännyt enemmän yleisöä, mitä muut joukkueet yhteensä kaikissa matseissa. Eli siinä on kuudes pelissä. Muut seurat ei ole vetänyt yhtäpaa katsoi, mitä klubi on vetänyt kahdessa matsissa. Onko klubi liian kiinnostava vai onko muut liian mielenkiinnottomia? Mm. Ei se mm. nyt ole ainoa mittaris. Missä nimessä Joo, ei, ei ole ainoa sanota, Sanotaan näin, että KPV pelannut Seinäjoa. Pelas, pelas. Sekin varmasti vaikuttaa niiden yleisömäärään. No, kuopios arktiset olosuhteet. No ei ne Vaasassa kyllä mitään, sit mä olin yllättynyt, että Vaasassa oli niinkin vähän katsoi avausottelusta, toisin odottanut enemmän. Mutta se klubi kaksi kotipeliä, peli hyvin markkinoitu, paljon väkeä, niin, niin katsotaan nyt pari kierrosta sen jälkeen. Sitten jos nyt mietitään klubiin, niin kyllä, sillä pitäisikin olla omat lukemat. Helsingistä tuleva joukkue, perinteinen joukkue, menestynyt joukkue. Itse asiassa toi vähänpä 10 000 kahdessa niin sen pitäisi olla, mun mielestä, lähimpää 15 000. Niin, mutta siis ihan totta, että klubi on, on aika paljon isompi seura mitä muut seurat Suomessa. Et, et, tavallaan katsojouluku ei ole ainoa mittari, mutta klubi on oikeastaan joka mittarilla suurseura, kun katsotaan suomalaista putista. Mutta sitten kun mennään Eurooppaan, niin siellä, siellä hei ei ole vielä silleen peikannut. Okei, kaksi kertaa lohkovaiheessa historiansa aikaa. aikaan. arvoinen suoritus, ei, ei mitään pois heiltä, heiltä kyllä, onko tämä nyt sitten sillä että klubi aloitti niin vakuuttavasti, että ne varssii mestaruuteen? En on. Siis kaksi voittoa niillä Voittojen valossa ne on vakuuttavasti aloittanut. Et, et, otan, mm. niin, katsotaan nyt, kun pelit tästä lähtee käyntiin, kun muutkin saa useamman pelin alle, niin sitten se näkee, kun se tulee honka vastaan. Ja sitten kun klubi lähteekin, tulee Cupital, Interin vieräksi, Nurmel. Lähtee Rovaniemel, sitten se, sit se näkee vasten, mitä ne vieraspelit toimivat. Hoiko inter Sen verran itse sen pelin ja... ja täytyy sanoa, että, että siinä matsissa oli 5 syks lähempää, mitä, mitä 2. Et Se oli siis ihan semmoinen matsi, että Inter täysin koko ottelun kuvan klubille, mikä ajetti sen, että Moisander joutui useasti useasti venymään. Sen lisäksi oli monta tilannetta, missä pallo pyöri luukulla ja sitten joku aina sai siivottua sen veeksi. Mutta kyllä toi, toi oli niin semmoinen ottelu, että, että siinä vaiheessa, kun Inter tasotti yhteen, yhteen, yhteen munisen loistava syöttö linjan taakse, Mika Ojala, joka elää uutta kevättä, niin tuikas palloreppu reppu. Se minuutti, ennen kuin klubi, klubi meni sitten uudestaan johtoon, se minuutti näytti siltä, että nyt on puosi niinku kaikkia aika ryastyä. Sillä peliäsityksellä ei olisi todellakaan ansainnut pistettäkään. Mutta sitten taas toisaalta niin sen näki ottelualustasti jo, että Interillä oli myös selkeä ajatus, miten ne haluaa lähteä. Sitä ne toteutti aika pitkälti. Ne ei tappi se sen jälkeen. Totta, no niin siinä kohtaa muutaman vaihdon kautta, vähän ryhmityksen muutosta, ja muutosi. No niin sai pikkasen muutosta siihen. Peliin. Okei, sama aikaan Klubi myös ehkä pikkasen vetäytyy, sen maalin jälkeen. Mut sit, Tasotus siitä nopeasti tuota, niin 21-maalliklubilla, niin sen jälkeen sitten Interillä ei ollutkaan enää toista, toista tuota, niin suunnitelmaa, että mites nyt. Että eka, ekan tappiotilanteeseen pystyttiin reagoimaan, mutta se toinen niin jotenkin jäi semmoinen tunne, että tuota, niin nyt meillä ei ole välineet, että millä tullaan. Et, mä oon ihan samaa mieltä, se mikä mua pisti silmää ottelussa niin äh, argentinolainen laitapakki, Luciano Balbi, niin, on ihan väärässä sarjassa sen klubimatsin perusteella. Hän teki niin paljon virheitä, oli niin paljon vietävissä. Paransi otteitaan wps sotteluun mutta kyllä niin Interin vasenlaita kauttaaltaan niin WPS-ottelus kuin klubiottelus. Se on hyvin kaukaa se joukkue muusta tasosta. On ja tuossa niin semmoinen huomio niin klubiottelussa, niin niin, niin niin Keskityspalloissa niin hyvin usein oli semmoinen tilanne, että ainoastaan seurasi, missä pallo on. Sillä ei ole hajuakaan, missä se on oma puolustaja. Et ihan näin niin peru, perusjutuista. Niin hänen kohdalla voisi pelissä ajatella. Mäkin miettisin, että tuo pelaaja ei, ei kyllä todellakaan ole niin aloituksen pelaaja. Mutta sitten rupesin myös miettiä, ketä siihen on tilalle. Totta kai Moskonen niin pystyy pelaamaan pakkina nyt. Mutta tämä on nyt valinta, minkä valmentajat teki ja VPS-pelissä, niin, niin, niin oli jo huomattavasti parempi tietenkin joutui vähemmän suorittamiselle. Joo, niin siis se on, on. Mut klubin molemmat maalit tuli tuli Valvin kautta tai Valvin laidan kautta Sieltä Tamminen ja Valvi, niin ei vaan riittänyt Klubi vastaa, Vepsu vastaa sitten Ei, ja se mikä niin tässä on niin erikoistettu tuota, no niin, Tavallaan Interin vasen laita on, tämä akseli on tuota, no niin, suhteellisen mutta Sitten jos katsoo, niin mistä Interin hyökkäykset tulee en rupea numeroja sanomaan, että ne kuuluvat toisille Mutta pääsääntöisesti niin kaikki hyökkäykset tulee oikealta. Okei, vps pelis voittomalli tuli vasemmat puolet, mutta koko matsista taisi olla ehkä viisi hyökkäystä vasemmat puolet. Et pääsääntöisesti hyvin vahvasti oikealta Interi kyllä hyökkää. Se, niinku, on et, et se on mielenkiintoista, että se on näin vahva molempiin suuntiin pelate se vasemmanlaidan merkitys. On kyllä jännä huomata tuossa niin Mika Ojalan. Ojalan, mä haluan puhua Mika Ojalasta, koska hän on pelaajalta paljon parjattu, parjattu sen jälkeen, kun tuli Saksasta takaisin. Nyt yksi kerta vaihdosta sisään, yksi kerta avauksesta. Ja se liike, minkä, minkä Ojala tekee, tos kymppi, vai hän ei koskaan ollut nopea pelaaja. Hän ei missään vaiheessa niin perustanut peliään nopeuteen, vaan enemmänkin just hyvän potkutekniikkaa oikea suute. Jos kymppi paikalla, niin Valensis onnistuu tekemään semmoisen liikkeen, Ojala jäi tilaa juosta taskuihin. Joo, ja, ja, ja mikä vielä merkittävämpää, niin, niin oikeastaan niin kuin se, että Ojala teki VPS-säki vastaan niin useamman selustanjuoksu, mistä tulikin tämä yksi maali. Kyllä. Ja, ja tota, no, niin se, se on niin kuin mun mielestä ollut semmoinen huomioitava, että aika vähän niitä selustanjuoksuu, keneltäkään muut pelaajat tulee. Ja Ojala on tosi hyvä osaa lukea sen hetken, sen sijainnin, milloin tota, no, niin sinne kannattaa lähteä. Ja millä nopeudella sinne kannattaa lähteä, kun on, on pallovarma pelaaja, niin pystyy pienessäkin tilassa ottamaan sen kontrolliin. Puolentoista pelin perusteella on tietty vaikea sanoa, sanoa missä mennään, mutta äh, sen puolentoista peru pelin perusteella, ja oikeastaan kahden Interpelin perusteella voidaan sanoa, että, että, että Philipp Valensis, Hentik Moisander on joukkueen selkeä tähtihelaaja. Kyllä, kyllä mä nostaisin munitsiin, mun että on aina, kyllä, VPS-pelissäkin, niin Kyllä. lähes jokainen hyökkäys lähti hänen kauttaan. enemmän tai vähemmän hän oli niin vaikuttajana, että jolle ei niimestä omalla kenttäpuoliskolle niin siellä niin liikkuu laajalla säteellä, tekee paljon pallottomana töitä, on paljon pallosta mukana, painopistemuutokset vasemmalta oikealle niin paljon hänen kautta että on, on iso tärkeä pelaaja tuolla että jos niin ajatellaan näin että jos BPS-peliäkin katsoo niin Paanainen pelaa on hyvä, mutta aika pimeä, jos hän olisi simpelis näiden kahden kesken. No, mä menen sen nimenomaan, että niinku Valensis ja Henkka, tai Moisander on niinku tähtipelaaja, statuksella ja sitten Pojalla ja Munis ovat olleet niinku hyvin lähellä sitä, että on ollut niinku joukkueet tärkeitä pelaajia. Että niinku ja Joo, ja sanotaan näin, mä haluan nostaa vielä Markkule, mä enpä lait ja tänne yhteistyö, mikä heillä on. Se sanallinen ja sanaton kommunikointi heillä toimii todella hyvin. Se on, se on mielenkiintoinen pari, pari kattoja, kun heillä ei ole väli kumpi sit pelaa kummalla pystyy, myös vaihtamaan pelin sisällä niitä paikkoja. No. Nyt ollaan puhuttu aivan liian paljon intervista, kun ne niin, niin hermostuu. siihen, mikä on mun mielestä ehkä tällä hetkellä päivän polttavin puheena. Jani Honkavaara ja hänen tapansa reagoida pelin sisällä, viisi matsiä Suomen Kapissa. Ei yhtään voittoa. Kapissa, missä piti näiden niin suurien joukkueiden tyyliin yli jatkoon, koska neljä meni jatkoon pellohko. Tähän pelas vallan vieraspelejä. Sillä mitään merkitystä. <häätä hätä> Ei ole kai, Sä kastan. pelat KPV vastaan, joka on noussut liikaa. Kyllä, kyllä ja puhutaan kuitenkin niin, mitallijoukkueesta. No, puhutaan joukkueesta, joka ajoissa kasassa. Mm. Toki, siis puuttu puuttuu, niin kuin Diallo tuli, tuli vähän myöhemmin, on ollut loukkaantumisi. Mutta niin yksi asia, mikä mua häiritsee, Honsus hyvin paljon, hän antaa ulospäin sen vaikutelman, että esimerkiksi kukki- eri puolustaminen on todella surkeata ollut siis pitkän aikaa. Ja Honsu antaa ulospäin sen kuvan, että hei puuttuu joku palanen erikoistuneiden puolustamista. Jos et löydä kahdessa puolessa vuodessa, sitä palasta siihen sun tapaaseen rikoistilanteen puolusta. Pitäisikö sun tarkistaa sitä puolustamistapaa? Se on, se on ihan totta. Monta kertaa myös valmentaja täntä... antaa tämmöisiä kommentteja myös, että ne saa sitten taas huomion pois jostain toisesta ongelmasta. Ja, ja, ja, tota, no niin. Mutta kyllä, jos kaksi ja puoli vuotta on sama ongelma ollut, niin kyllä silloin joku asia on unohtunut. Niin siis. Mä tämän vertauksen muuallakin, muuallakin tehnyt nyt tämän on puhuttu paljon, paljon että et tavallaan et sä voi rakentaa sun puolustamista sen perusteella, että hei mä näin miten, miten tota Chelsea puolusti, Bayern München vasta Champions League finaalis mä puolustaa samalla tavalla, että onks John Terrin puhelinnumero? Ei edes niinku toimi niin. Et... Ei, se on, on kyllä ihan totta. Valmentajalla pitää olla oma ajatus, mitä haluaa pelata, mutta myös se, että minkälaiset pelaajat sulla on, niin kyllä se ratkaisee todella paljon. Ja jos sanotaan, otan vaikka esimerkkinä, että valmentajan ihanteena on puolustaa alueena, ja kun sulla ei ole pelaajia, jotka pystyvät sitä toteuttamaan, niin ehkä silloin kannattaa miettiä jotain toista vaihtoehtoa. Nimenomaan näin, että se on, niin kuin, on, honsa, on sulla vähän se ongelma, että hän ei ole saanut sitä joukkuetta puolustamaan halutulla tavalla. Alutu -tavalla halutulla tasolla. Nyt kaksi matsia. Molempien matsien voitot live nyt lopussa. Silloin niin, tavallaan, mikä oli Honsun vahvuus ekalla kaudella hittissä liigassa, mm. ekalla kaudella liigassa, oli se, että viimeisen vartijaika Honsun joukkueet käänsi ne pelipisteet, ne tasaiset pelit kolmeksi pisteeksi. Nyt Honsun joukkue häviää ne pelit viimeisen vartiaikaa, tai häviää, siis menettää voiton viimeisen vartiaikaa. Ja se on aika Mitä se kertoo, Saat siis, saat paljon kokenempi valmentajan, tämä mä, mä enemmän just tämmöinen teksti-tv-analysoija ja tykkään seurata futista niin mistä se kieli, jos joukkue järjestelmällisesti menettää voiton viimeisen vartiaikaa? Ää, no, yksi on se, että tuta, ne pelaajat eivät kykene ylläpitämään sitä ajattelua siinä vielä, aletaan miettimään, että, hei, että tota, nyt me johdetaan, nyt me halutaan pitää tämä johto, eikä mietitä sitä seuraavaa suoritusta. Tämä nyt on yksi. Tietenkin helpointa helpoin sanoa, että ne eivät ole fyysisesti hyvässä kunnossa. No, en, en siihen kyllä menisi. Kyllä mä uskon, että enemmän se on siinä, että miten se ajattelu pystytään pitämään koosia. Millä tavoin ne pelaajat pystyvät, ettei ne mietisi sitä, että hei, mitä mä teen, kun me voitetaan, mitä me tehdään, vaan keskitytään siihen, että hoitetaan ne seuraavat suoritukset. Ja, ja, ja, se on, se on hankala tilanne ja se, se tavallaan ainoa keino, milloin tuo on poistettavissa, niin se tulee harjoittelemisen kautta. Mennään tuohon surullisen kuuluisaan Lahti otteluun. otti ekan jakson jälkeen 3.0. Itsekin käytin termiin, siinä esku kun keskustelin eräs, eräs WhatsApp-ryhmästä, tottunut niin käytin termiin. Että, että, Kups ottaa väkisin FC Lahden, se oli se sanoma, mä en käyttänyt välttämättä tätä väkisin Joo. ottamistermiä mutta se, se oli niin selkeä ylikävely eka jakson jälkeen En tiedä mitä kopissa tapahtui, hyvin vaikea sanoa se, ei ole tietystikään Mä en ollut, ollut tota, tauolla Kupsin kopissa Sattu myös syystä, mä olin tämä himassa kattomassa telkka niin peliä. Kupsin koppi, on ollut Lahdessa 59 minuuttia, Klingan, 1-3. 61 minuutti Assenhuut, 2-3. 9 minuuttia myöhemmin, kahden maalin mies ja ainut uhka, mitä kupsilla oli koko ottelussa, eli Rasmus Karjainen vaihtoo tilalle puolustajan. Siirryttiin puolustamaan viiden pelaajalla. Ja keskentä putos tosi alas. Alas. Tai siis koko paketti putosi alas. ja sen jälkeen kuusi ei käynyt kertoakaan kontrolloidusti laadin kenttäpuolella. Kolme johti johtopuoleja on hyvä olon tunne. ei ole keskittyminen, ei, ei ole ajatukset täysin pelisenä, että hei, että tämä on nyt hoidettu vastustaja ja meillä ei ole enää mitään, mitään hätää, tämä on mennyt, että nyt jätkä mennään vaan ja yritetään nousta täältä vielä, meillä ei ole hävittävä. Kaksi nopeat maali 5961. Yhtäkkiä pelivaivaus. Lahti näkee mahdollisuuden, että hei, me voidaan voittaa tämä vielä. Hupsi, ei perkele, tule tämän tasoihin. Okei, okay, sivistyssana. Kuitenkin se oli varmaan ehkä mietimmästä päästiin kohtaan ajatuksena. Ää, valmentaja reagoi jotain tehtävä. Tällä kertaa hän tekee ratkaisua, että okei, okay, lähdetään enemmän puolustamaan. Nyt nähdään lopputulos. Tämä taktinen ratkaisu oli huono. Jos ne olisivat pystyneet pitämään tämän 3-2 voiton, niin todennäköisesti me puhutte, että olipa fiksu ratkaisu että tuossa kohtaa joukkue ei, pelaminen ei toimi, tehdään radikaali muutos pelaamiseen, ja se toi sen kolme pinnaa. Mutta luultavasti tässä kävi niin ja sitten pikkuhiljaa, kun se paine tulee taas sinne oma päähän päin ja se pelaaja ajattelu toiset, toiset, että hei me pystytään vielä tulemaan tasoihin ja toisille tulee se pystyä pitämään tämän. Niin, nämä on niitä tekijöitä, ja Lahti ei ole niin heikko joukkue, etteikö se pystyisi no, Katsoa sitten taas, tota, kuksi eka matsi Ropsi vastaan. Niin, siinä matsissa yksi yksi tilanteessa 71-77 minuutilla, oh, tosi tulee aivastus, se on nyt on kevätaurinko. Noin. Kuulostaa varmaan tosi hyvältä. Siinä tehdään kaksi vaihtoa. Molemmat on vaihtoja, mistä tuodaan niin hyökkäävämpi pelaaja sisään. Joukkue siirtyy johtoon 83 minuutilla. 90 plus 4. 2-2. Vastustaja tahottaa. Jos mä muistan, tilanne, eikö se ollut, sehän oli erikoistilanne. Kyllä, ja kyllä. se lähti, siitä tuli vapapotku semmoinen, että siinä jos, en muista kuka tämä pelaaja oli, Pemmanen. mutta olisi Pemmanen. pelannut pikkasen fiksumisen sen tilanteen, niin koko tätä vapapotkua ei olisi syntynyt edessä. Niin. Tuota, no niin. Jotain sen kertoo siitä, että se ajattelu ei ole ihan siellä niin maksimissaan siinä kohtaa minkä takia tehdä tämmöinen ratkaisu, pois olisi voinut toisen tilanteen purkaa. Mutta Tämä on, se oli hieno nousu Ropsilt, mutta kupsiltä sitten taas se, että no niin, yksi, yksi tilanne kotiyleisö edes, halutaan ottaa sen kolme pinnaa panostaa hyökkävämpää futikseen. En, en tiedä, kun en ollut paikan päällä, enkä itse asiassa nähnyt, onko tullut että miten pudotetaan, miten pelataan se loppu? Siis ikävä lähteä niin kuin analysoimaan, mutta, mutta kyllä jotain, jotain isompia ongelmia siellä tällä hetkellä oli Kupsihan hallitsi peli no, täysin ja täysin mutta Mielestäni Matsi oli selkeästi Kupsin Matsi Siin vaan oikeastaan se Vaikka Petteri Pennon on Hemmetin mukava sälli ja kaikki ei, ei siinä mitään Tykkään hän ihmisenä niin Hänellä kävi kyllä aika alokasmainen virhe siinä tilanteessa, kun hän lopetti pelaamisen ihan totaalisesti siinä, mistä tuli se vapaaehto, kun mistä tuli on hyvää. Sellaista ei saa sattua. Nyt mennään ajattelemaan kausoidenttiin. Kauden seitsemäs kilpailuinen. Eikä vielä yhtään voittoa. Ei yhtään voittoa. Sä oot johtanut. Kuudetta ottelu loppuasti asti, sat johtanut ottelua ottelu loppuun asti, me Nyt sun tulee vastaan viikonloppuna sarjan selkeä ennakkosuosikki. Hoiko. Hoiko, se tulee sua kotiin. Kun se sitten on ollut tiukkoja, siitä huolimatta missä sijoituksia on ollut, niin aina hoiko syytänne. Hoikon peli on siinä tilanteessa, että ne on kääntänyt kaksi kauden ensimmäistä ottelua on voinut. jälkimmäisen on kääntänyt vielä viimeisen minuutilla. Joo. Niin. Nämä tulevat ihan eri tilanteista. On kupsilla mitään sauloja voittaa huomen hoikota, jos me peilataan tämän hetken tuloskuntoon ja siihen, miten edellisten otteluiden viimeiset parit ovat menneet? Sitäs kupsilla on aika hyvä lähtötilanne tuohon siinä suhteessa, että hei, on mennyt jo heikosti ja kukaan ei odota huomenna, että me tehdään mitä, kun peilataan tähän näin alkukeväänsä ja al talveen, talve, niin aika, aika hyvä tilanne siinä suhteen lähtee. Tietenkin sitten taas toisaalta kolmas matsisarjassa eikä, eikä pinnoi vieläkään. Siis kaksi siis ei voittoa vieläkään, anteeksi. Niin, niin. Se sitten taas toiselta luo aivan, aivan totta, no niin, omat lähtökohtansa siihen matsiin. Et ei tule helppoa olemaan ja, ja, ja en, nyt, en nyt ainakaan tässä näin ennakkooni niin Tasapeli enempää kuin psio. Tällä hetkellä olisi antamassa. Sitten mennään joukkueeseen, joka äh, ihastutti mut eniten ensimmäisellä kierroksella. kierroksella ja se joukkue tulee Tapiolan putkikatsomoiden kupeesta ja varjosta. Olivat Rovaniemellä, eli kyse tietysti FC Hongasta. Se kävi Rovaniemen vieraana. Ensimmäinen puoli aika oli aika ympäripyöreä. Pyöreä, mutta selkeästi silleen, että pelikuva kuva oli, Honka vie sitä peliä Mutta Rops pelasi Veikö Honka sitä peliä vai antuko? Niin Ropsi Ropsi antoi, nimenomaan, Koskela antoi aloitteen Hongalle sijoittajalussa Ja se toimi, toimi ihan hyvin Sitten toisen jakson alussa 48 minuuttia Ja sitten kävi, kävi tota, semmoinen asia, minun on pakko katsoa nyt tarkistaa se pelaajan nimi koska minun mielestäni tyhmää puhua pelaajista väärillä nimillä tai syyttää väärää pelaajaa. Lingman. Elikkä Lukas Lingman oman 16 kupeessa huono syöpä. Honka katkasi syötön. Ja sen jälkeen alkoi sellainen Jogavoniitto, että oksa pois. Siis pallo liikkui todella nopeasti hongan pelaajalta toiselle, mikä päättyi siihen, että Lukas Kaufman, pelasi aivan huikeen passin, vaikeista asennosta. Hän oli siis juoksemassa kohti vastusta ja pääty. Niin siitä asennosta hän pelasi passin Borjas Martinin ja Martinisti takayläse. pallo Siis järkyttävän seksikäs maali. mikä lähti tavallaan niin kuin Ropsin tähtipelaaja Lukas Limmanin harhasyöleistä omalla alueellaan. omalla siis puolustus kolmanneksi todennäköisesti tämä oli sit se, mikä niinku Hungalla avasi sen se maali Maalin merkitys se on, se on monta kertaa se, että se aukaisi sen pelaamisen ja helpottaa sitä pelamista Hei, pystytti pystyttiin tekemään tämä, jatketaan tästä näin Se tuo, niin kun, vaikka oletteis pelattu hyvin jo ennen sitä maalia, niin se maali tuo lisäboostin siihen. Ja se, että otti, otti ensimmäisen kiinni, kiinni, muutama hyvä torjunta hänen sitten kun Honga meni johtoon, pelin kuva oli täysin se, että onka vie ja ROPS yrittää pysyä kyydissä. No sitten tuli Gideonbaahi 02, Maali 70. ROPS kavensi 80. On missään vaiheessa ei ollut semmoinen fiilis, että ROPS siitä nousisi, vaikka se ajoittain painetta luotu, niin mulla ei ollut missään vaiheessa semmoinen olo, että ROPS siitä nousee, koska Honga 4 pysyi todella hyvin kasassa. Se pysyisi siis se. Vasara on tehnyt talven aikaa paljon hyvää homman kanssa. Siis, Onko sitten kolmas kausi? Joo. Niin, siellä on pit, pitkä aika tehty. Siinä on, toi on niin kuin ihan selvää, että vaikka kaveri tulee yhden päähän, niin silti se ei, vielä, se ei vaikuta pelaamiseen ja pelaajat tietää, miten me tässä tilanteessa toimitaan. Siis aivan päinvastoin ne on toisella kelta musta ja pupsilla, mm. jolla niin se että vastustaja tulee yhden päähän, niin sotkee sen pelaamisen hommalla. Se että vastustaja tuli yhden päähän, niin se itseluottamuksen määrä mikä omassa pelamessa oli silti, niin se ei horjuu. Se, se on merkki siitä, että siellä on, tätä, tätä on, siellä on harjoiteltu ja pelaajilla on ihan selvä, mitä ne tekee tässä kohtaa. Ja ne pystyy pitämään sen ajattelun siinä seuraavassa suorituksessa, mikä on mun tehtäväni, mikä on mun rooli, miten mä tuen mun kaveriani. Ja se, silloin se, se, se on se asemille millä tuommoiset tilanteet pystytään tekemään näköiseksi. Se on juuri näin. Ropsit taas, kaksi matsia tämän kauden liivaa, yksi vieraspiste, viime kauden mitallista joukkue Koskela saa jatkaa siellä. Ihan ansaitusta. Ansaitusta sitten Ehkä iso, iso mutta se, että, että osapelaistu viisumin takia vielä tulematta Suomeen ja, ja sitten Stavitski lähti takaisin Keniin ja Kainiin, mitä lausutaan mm -hmm. ikinä loukkaantumisen takia, että et, piti olla kuitenkin iso palanen tuota propsin joukkuetta, kun tuli lainalle, mutta Stavlitski ei, ei pelaa se matsiikan tällä kaudella propsissa Propsin pelaaminen on näyttänyt siltä, että et, heidän pelinkuvan kuuluu antaa vastustajalle pelinhallinta ihan täysin, että he, he iskee vastaan pääsään. mutta toki heillä on ollut kaksi tosi kovaa joukkuet, että sitten kun he pelaavat QPV vastaan tai tai esimerkiksi HIFKi vastaa, niin silloin me nähdään, mitä ROPS todellisuudessa on. Joo, joo. tämä on niin kuin vähän, vähän sama, kuten juuri Interista puhuttiin, ja anteeksi, hoikos puhuttiin, että sitten sit, kun muutama peli tulee enemmän, niin sitten niin nähdään, mikä se todellinen taso on. Et on mun mielestä taas niin ROPS ihan, niin kuin, on kuitenkin sarja, missä voittaminen merkittää. ja, ja Krobs on tehnyt nyt valinnan, että on kaksi, kaksi ennakkoon kovajoukkoja vastaista, niin tämä on nyt se tapa, millä me halutaan se voitto tuoda. Okei, se on tuonut pinnan tähän asti. Niin, niin, niin. Nyt on helppo sanoa, että onko ollut oikein valittu, mutta tässä valmentajat todennäköisesti tietää, mihin heidän joukkojen kykenee näissä peleissä, niin, niin, niin tota, aika näyttää. Sitten kun tulee tosiaan ne hoijakkoita ja, ja, ja KPVtä, Lahteen, Hamina Interi, näitä muita, jotka, jotka on sitten taas semmoisia, jotka ehkä sopii heidän pelitapaan heille paremmin. Joo, se on vähän totta, että ups, Kups ja Honka tähän kauden alkuun niin on, on ollut vaikeat vastustajat. sen takia, koska niillä, on, niillä oli kotimaatseja, niillä oli vähän niin kuin se just se, että me halutaan voittaa, he tuli kovaa siihen peliin, mm. Honka yksi saarjan oikeasti ennakkosuosikkei ja vaikka mä oon ollut tätä mieltä, mieltä välttämättä kuukaus sitten, niin nyt mä olen oikeasti mieltä, että Honka on klubin suurin haastaja, koska niiden peli näyttää niin varmalta, että ne tietää, että ne tekee plussit se, että silloin jos olet tässä vaiheessa kautta noin valmis, niin sitä peli on helpompi kehittää kun muut huomaa, että hei, noin. esimerkiksi Interistys taas huomaa sen, että kun Inter hyökkää oikean laidan kautta, niin sitten kapissa Vetsutukki se sen Interin laidan, laajan voitti Inter putoskapista. Mm. Tavallaan valmisjoukkueessa valmis on helpommin tehdä muutoksia, niin mitä keskeeräisjoukkueessa. On, on ihan ehdottomasti ja just tämä, että jos siellä on vielä pelaajia tulos, niin se aina vie oma-aikaiset, niin pelaajat pääsevät muiden pelaajien kanssa samalla, samalla niin ymmärryksen tasolla. Ja, ja, ja tuosta to, niin <köhö> voidaan mennä vps ja just sen verran, niin kuin, että se mitä mä katoin, mistä mä olin niin kuin No okei, niin VPS VPSn peliavaamisessa oli se, että miten ne ottaa maalivahdin siihen mukaan. Tavallaan ne, ne sai sitä kautta jonkin verran nostettu sitä ää, puolustajien ylemmäksi kentällä, mutta se, kun keskusta tukitti, niin mun mielestä ei ollut niin oikein, että mitkä meidän välineet nyt on, kun me ei pystyäkään tuohon keskellä avaamaan. Ja yllättävän paljon VPS on tällaisia interi se oli mulle niin kuin henkilökohtaisesti yllätys. Niillä ei ollut sitten loppujen lopuksi. Oikein muita välineitä pohjalta, ja sitten nyt pyrkisimme muutaman kerran kympeitä hakemaan Jos Jos ei näitä ollut auki, niin sit se oli sitä, että pari, pari otettiin maalivahdin mukaan, sitten se oli sitä vähän pahiru viime kaudella tuttu kierrättämistä alakerrassa, niin tuta, niin aika paljon. Ja se, mistä mä olin myös yllättynyt, niin VPS antoi niin pelion oikeastaan Interillä ja lähti iskemään vastaan. Mä odotin hieman aktiivisempaa pelaamista, varsinkin kauden avauksessa kotiyleisö edessä. Kun peilaa sitä aiempiin vuosiin, niin VPS on perustunut pelaamisen pallonhallinta. Viime kauden ei suoraviivaisesti viivasti jonkun verran pitää, niin mutta kuitenkin pääasiassa pallon hallinta on ollut se, se juttu, juttu, mitä vuoden on tehnyt. Hyta näyttää siltä, että, että halutaan tehdä jotain uutta. Samaan aikaan tilanne on se, että seuralun rahat loppuun on osakeantiin menossa. VPS on aika myös myrskyssä myrskyssä niin kentän ulkopuolellakin, mutta silti VPS ei mun silmissä vielä ole ainakaan sellainen joukkue, joka taistelisi tulevasta vastaan. Ei, ei missään, nimessä, ei missään nimessä. Ja niillä on selkeä tunnistettavissa oleva pelitapa, mihin ne luottaa ja mitä ne ajaa sisään. Et se, kuin pitkäjänteistä se on niinku pelaajakehityksen kannalta, niin siitä voidaan olla monta mieltä, mutta siinä on selkeästi, että sä tunnistaa, miten ne haluaa pelata. Ja se on niin mun mielestä iso askel ja sille ne tulee ihan varmasti ottamaan riittävästi pinnoja en, en mä näe niin vps missään nimessä putongis no, Mulla on, Mun silmissä VPS on alemman loppusarjan jengi, mutta kuitenkin... Siis... No, hyvä turilla tulee kappelemaan europaikoista niin, siis Vaikka me... on alemmas loppusarjassa Niin, ne on se 7-8 Sitä tasoa, että no, ne niin on omasta mielestäni on on alemmas keskikastinsa se Lahden kanssa et... hmm. Sitä, sitä. No, mutta aika näyttää, että on vaikea sanoa. Jot, jos kun tein kaksi peliä, peli. niin on oon yhden niin, peliin. Niin, ja se olosu, olosuhtekin täytyy nyt sen verran sanoa, vaikka ne on niin kuin aina tämmöisiä ulkosihäiriötekijöitä, mutta ei ne olosuhteetkaan mitkä ihan ihanteelliset olleet Paasassa pelata matsia. Ei, ei, siis lunta koko päivä ja... ja tuuli ja. ja. Oot, 8 metriä sekunnista tuuli? 80 metriä sekunnista tuuli, että se pakko, ne tuntui seitsemän taas. Tässä oli ihan järjetön jossain vaiheessa päivää. Et joo. Joo. että Kyllä jännitettiin, että mahdollistaako sitä peliä pelata. Olen tuonne suurin lumipyrstökiä. Joo, järjettynä. Seinäjoilla pelattiin myös historiallinen ottelu. Lähes 30 vuotta oli, oli aikaa siitä, kun HPV on pelannut Veikkausliigaa. Joo. Tai pääsarja Futista ylipäätään. Ja, hei isännöi ilmestä, Jos sun jengi nousee 30 vuoden tauon jälkeen liikaa, ja niillä on liikaa eka matsi, se on viikonloppupäivä ja kaikki lisäksi, että ei niinku tavallaan työt häiritä. Totta kai on ihmisiä, jotka on viikonloppupäivä, mutta suurin osa meistä on edelleen viikolla. Kyllä. Missä sun pitäisi silloin olla? Katsomassa matsiin, varsinkin kun tietää vielä, että kyseessä on jalkapallokaupunki. Niin. Vaikka peli pelattiinkin Seinäjoella, mutta kyllä, kyllä niin tuommoinen matsi mulle olisi vaikuttanut sen, että mä lähtenyt katsomaan vähän kauemmaksi. Se oli mun mielestä jotenkin niin surullista, että tuommoisessa matsissa katsoi alle tuhat. Että... Niillä oli, mitä niillä oli? 200 katsoja pelkästään Turussa. Niin, syksyn on. Niin, nyt 879. Niin. Et... Kokkola. Oh. Te ette voi tehdä näin, siis ei, ei. te nousitte liikaa. Ei pitää olla se joukkueen tukena, se ei ole joukkue, joka voittaa mestaruuden. Silloin, Varsinkaan kun... silloin, jos kukaan ei tue sitä. Maari Maarihan minä kun nousi liikaa, niin niillähän matkusti vieraspeleissä paljon kannattajia ja kotiyleisö oli paljon suhteessa, mitä nykyään on, niin kuin, niillä oli paljon isommat lukemat. Mm -hmm. Silloin se liika, niin se otettiin, että nyt me halutaan olla niin kuin, tukena. Ja, ja jos nyt että Ahvenamaa kuitenkin niin kuin, Pari katsoja tuli vieraspeleihin, niin se on, se on kova suoritus siis Siinä suhteessa hieman, hieman niinku, vaisutunnelma jäi niinku, Tämän suhteen Sama, sama. Tuota, Itse oppelusta Pelin kuvaan Korosen putis, pistetään luukut kiinni Kiinni ja hyökätään vastaan No se ei toiminut, kymmenen minuuttia ja Yläneen pippoin saaki Ilani tällä peli peliyhteen ollaan ja oikeastaan Siivais Ilves tiesi mitä tehdä Ei niinku kuin... Se peli oli tasainen yhdeksän minuuttia Ja sen jälkeen se oli täysin Jarkko Vissin kontrollissa Että Korhosen ei ollut minkään näköisiä eväitä Yrittää edes voittaa sitä peliä Ilves oli niin täysin haussa matsia Ilves toinen joukko, joka näytti kauden avauksessa Valmiilta taistelemaan Jopa klubi Sama valmentaja pidemään aikaa Joukko ei kuitenkin kohtuullisen hyvin pysynyt. Muutosta on koko ajan joo, mutta kuitenkin siellä on jo pelkästään se, että sama valmentaja on ollut. Niin, niin se on iso vaikutus ja se pelitapa on niin selkeä, että siihen on uuden pelaajan myös helppo tulla sisälle. Ohneista niin oli palunmuuttajat ennen. Mm. Alamyhdylläkin teki jatkosopimuksen Ilvesen kanssa. Mm. Siinä on kuitenkin keskikentälle kaksi äärimmäisen kovaa pelaajaa. Ja sitten miettii jotain Lauri Alamyllymäkeä, niin kuka sitten on tehnyt liikapelajaa? Jarkko, vissiin. Mm. Tämä on niinku, mun mielestä ilves. Ilves on aina semmoinen, mitä niinku kuka ei huomaa, ja kaikki aliarvoi. Ja sitten loppujen lopussa kauden lopussa katsotaan, että hei, hemmetti, ne on neljästä tai kolmas tai jotain. Niin mitä ne tuolla tekee? Tää, sanotaan, no ne no, on just sellainen niin pelitavaltankin, että et, jotain et, et, no niin. Ei, ei mikään sellainen, että kuten Honka tai Ropsi, nyt kun puhutaan paljon, tai hoiko, joka on aina kaikkien puheista. Ja nyt viime vuosin, kun Kupsilla on ollut aika hyvä meininki, niin, niin, niin ilmeisesti vain hämäläistä tuota, työtä tehdään. Ja siellä hommaa, ja hyvää hommaa tehdään. Mm. Mutta sellaista aika, aika niin kuin, ei, ei nyt huudella paljon. Et, miettii, että et, et Ilveksä ja Lahde yhtäläiset, kun on pienempi, mitä esimerkiksi Bucksin pelaajapudjetti tai Interin budjetti, kuitenkin Ilves vuodesta toiseen on ylemmässä keskikastis on lä niin lähempää vielä sitä kärkikolmikkoa niin kuin sitä tavallaan seiskasiaa. ja ne pelaa todella kontrolloitu jalkapallo, jossa pelaajat tietää minne mennä, mitä tehdä ja sitten on myös se, että kun Ilveksistä pelaat lähtee pois, niin ne niin hyvin sovi muiden pelityyliin, koska tässä on mun mielestä vähän sama mitä Arsen Wengerin In jolloin joukkuessa joka ikinen pelaaja toisti niitä samoja niin malleja, että Thierry Henri juoksi junanraiteita pitkin tämmöistä ilmaisua käytettiin silloin, Ilveksissä on vähän sama ne pelaajat tietää eksaktisti, mitä tehdään Jarkko Vissi-alaisuudessa, mutta sit kun sä sen pois, että Vissin luota ja pistät sen vaikka Tommi Kautosen SIK-hon tai, tai vaikka Iekko Manehamniin tai nyt esimerkiksi Eero tuli Interi ja kaikkea tämmöistä, tai Penninkangasta tuli Interi, ne niin. No vähän niinku peura ajovaloissaan, mitä mä nyt teen? Mutta onko se Vissi-alaisuudessa? Ei, ei missään nimessä. Se on mä... mun, mun siis... kans, tuota, vissi hyvyyttä. Mun on... mielestä Siellä ajetaan niin selkeästi se ajatus sisään. pelaa todella tietävät sen. Se, että... Siinä päivänä kun ne ei enää ole sopimuspelaajia, niin ei se ole enää valmentaja ongelma. Ei, ei mä Haluaisin sen takia että mä ottaa tämän esimerkiksi, koska mun mielestä se niin kuvastaa sitä, miten taitava valmentaja mm. Jarkko Viss on. Mediassa Viss ei hirveästi viihdy. Hän ei siellä, Ja Hän on vähän semmoinen, niin vielä velmuilija. Että vähän heittää kuivaa läpyskää ja saa niinku, huomion kiinnittymään ihan vääriin asioihin mut, taas, niinku, jos vissin puhu puhuu kameroiden ulkopuolella äärimmäisen ihminen ja Joo. tykkää puhua kulitesta mutta niinku mediakuva jarko vissä semmonen kuiva insinööri joka heittää niitä vitsejä joille ei naura kuin hänen vaimonsa ja pakosta niin no, se on. Hän, hän on linjansa valinnoja. Hmm. Niin, se toimii itse asiassa, nyt, kun jos miettii niin Ilveksi joukkuettakin, niin se pelaminenkin monta kertaa on. vähän vähän samantapaista. Ei, ei siitä nyt paljon mitä ylimääräistä huumoria revitä irti. Ei, se on, on tehokasta, se on hyvää. Se keskittyy vain ja ainoastaan voittamiseen. Oh, ja sit se, se kehittää myös jätkiä. No, siis on. on hyvä esimerkki. Ja hei, Ilani Mettälä lähti täältä, siis Tepsistä. Ilveksee. Tosi monet ihmettelevät, mitä Ilves tekee Mettälällä. Et okei, Mettälä teki ykkösestä maaleja, mutta kuitenkin siis ykkönen on aivan eri sarja kuin liiga. Hmm. Ja sitten vielä niin Jarkko Vissi joka oli siinä vaiheessa edellisen kauden aikaa saanut europaikan. miksi Ilari Mettälä haluttiin ilmekseen? No nyt se näkee. Jarkko Viss tiesi jotain Ilarista, mitä muut liigakoutsit ei tiennyt. Tämä on, -tä onkin siinä just se salaisuus haetaan pelaajia, niin ne pelaajat haetaan siihen pelitapaan. Eikä haeta pelaajia sen takia, että heit silloin hyvän hyvä nimi tai sillä on jotain muuta. Että joo, se on tämmöinen, tämmöinen. Nyt meidän täytyy muuttaa pelitapaaton pelaajan takia. Vaan pelaajat tulee sinne sitä varten, että ne palvelee sitä pelitapaa ja ne palvelee sitä joukkoa. Ja ne palvelee sitä Ja silloin tämä on, tää on niin se iso juttu. Iso juttu, että kun katsoo, niin, tota, no niin kun pelaajia hankitaan, niin kyllä se enemmän semmoista... Pelaajahankinat, hei me saatiin toi ja me saatiin toi ja me saatiin toi, ja, me saati toi. Ja, ja loppujen lopuksi puolestavälis katsotaan. Niin... Meilläkin on tuttu seuran, kun ollaan hankittu pelaajia, että ah, nyt tulee hieno nimi ja on, on, muuten, on muuten hyvä CV. Siitä pelannut West Hamissa. Niin ja puol, puol vähintään penkillä eikä loukkaantumisten takia, vaan sen takia, että yksinkertaisesti niin ei, ei ole käyttö. Aa, surullista, Näinhän se on. Tämä on se, just, niinku, mikä on, kun sulle ei ole sitä rahaa. Niin sä mietit sen pelaajan, jonka sä haluat sinne. Sä just sen siihen pelipaikkaan, mihin sä tarvitset sen. Ja silloin sä pystyt rakentamaan se joukkue semmoiseksi, että se toimii. Ja Ilves on tosi hyvin myös vuosien varrella selviytynyt kokeneiden pelaajan lopettamisesta. Et se on mm. mun mielestä uskomaton asia. Et, et... Sen verran, kun tiedän, että on valmentaja, joka ottaa nuoria pelaajia uskoo niihin ja tietenkin se, että hänellä on nuorten maajoukkueen tausta, niin se auttaa paljon. Hänellä on tieto niistä pelaajista. Plus, että heillä on myös, heidän reservijoukkue on hyvin valmennettu, missä ne pelaajat on, ne on koko ajan semmoisen pressin alla, että ne on valmiimpia tulemaan liikaympyröihin. Että se ei ole mikään semmoista tuota, niin enää tekniikan opettelua ja tämmöistä, vaan siellä tavallaan kasvatena niin pelaajia siihen edustusjoukkueen maailma. Ja jossa vaiheessa ilmeisesti oli Suomen suurin junnuputisorganisaatio, en tiedä siis onko enää, mutta jossain vaiheessa ne oli niin kuin määrällisesti ne oli eniten junnoja Suomessa. Mä en näe jotain tilasta, mä en, mä en osaa tuohon vastata, mutta jo, on varmasti yksi suurimmista niin, vieläkin ja, on, on. ja mun käsittääkseni siellä tehtiin muutama vuosi sitten junnupuolella aika isoja muutoksia ja se toiminta on mennyt parempaan suuntaan. Niin A-junnus viime vuonna, okei okay, ollaan a sarjassa mitä tahansa, mutta a sarjassa ovat pärjänneet b muutama vuosi ja sitten pärjäs. Heidän kakkosjoukkojen nousi nyt kakkosdivisioona, niin mikä koostuu hyvin paljon nuorista pelaajista. Ja, ja koko ajan nuoremmissa ikäluokissa siellä on, että, se, että muutama vuosi sitten niin Ilves oli semmoinen, että onhan ne ihan hyvä joukkue, mutta ei se ollut niin mitenkään semmoinen, että se joukko ja nyt se tuntuu olevan, että Ilveksestä vastaan oikeasti on pakko lähteä pelaamaan todella, todella niin kuin valmistautuneena. Se on. se on ehkä Ilveksen onni. Edelleenkin ne ei kiinnosta tavallaan niin kuin valtamediaa. Et eihän niin Ilveksestä kirjoiteta juttuja, mutta sehän on niille etulyöntiasetta. No, no, saavat tehdä rauhasta töitä, kukaan ei huomioi. Että heillä on se aamulehti, joka nostaa siellä paikallisena Ilvestä, mikä on hieno homma, ja kyllä mä niinku, siis vaikka mä olen syntynyt heidegeenillä, tietää, tietää, mitä se tarkoittaa, niin tää ei tunnu yhtään pahalta sanoa, että mun mielestä Ilves ja Jarkko ovat todella ihana asia suomalaisella jalkapallolla. Siis, joo, joo, ja just, just sen takia vielä se, minkä takia mä tykkään Ilveksestä, on se että pelitapa, millä ne pärjää. Niin se ei ole sitä, mitä koko ajan, joka paikasta kuuluu, näin pitäisi pelata, näin pitäisi pelata, vaan heidän pelitapa poikkeaa siitä. Ja silläkin saadaan tuloksia, se on erilaisia pelitapoja, se, on. <köhön> se tekee varsinkin nyt katsojan kannalta peli rikkaa Kyllä, se on näin. Tuota, Meillä on kanssa päättyy, mikä tarkoittaa siis sitä, että mun täytyy lähteä lapsiin päiväkodista. Joskus näinkin. Kiitoksia, akusti Saatiin tämmönen reilu 40 minuutin podcasti. Kiitos tästä, tästä päivästä. Mitä, mat, oho, oho. mitä matsee meillät? Mennä katsoin viikonloppuun. Ha, ha. No, eilen katto jo kolmosta. jytyniä ja TPK-matsi. Tänään on tarkoitus mennä Raisioon. <köhön> Näkee peimaria portugalilaiset valmentajat huomioon liiga-avaus, interäsiikkoa. Siinä on nyt alustavasti ja jos nyt... Joo, huominen päivä on niin aika urheilullinen päivä. te 20 aika katsoa kummiten koripallofinaaleja. Ja sen jälkeen sitten tuota, no niin heti... Tää... Nätalin hallistulossa ja katsomaan niin ja tepsimiä palloiroja. Kamppailua ainakin oksikin aikaa. painottelee. Se on oikein, se on oikein. Mä haluan taas kiittää kaikki kuulijoille. Me palataan akustenkaan ääneen ensi viikolla ja silloin pureudutaan, Köhö, köh, köh. pureudutaan yskään näkö Ensi viikolla pureudutaan sitten äh, jonkun verran veikkausviikaa, mutta otetaan myös tarkempaan syy Al-Svenskan. al, al kolmas kierros viikonloppuna sen jälkeen pystytään jo vähän vetämään jonkun linjanvetoja. että et Kenen ekamatsi oli suonenveto ja kenellä se toiminta kehittynyt. Joo, näin tehdään. Kiitti kaikille ja morjes.